Rugăciune de mulțumire pentru săvârșirea lucrării Domnului Iisus Hristos. Aleluia, slavă ție, Domnul Iisus Hristos, te iubim și îți mulțumim, dincă deși ca pruncă într-o peștere din Betleem te-ai născut, prin minunile tale întregi lumi te-ai făcut cunoscut ca fiind unul născut, deși pe cruce ca om te-ai răsignit, ca Fiul lui Dumnezeu a rămas neschimbat, neamestecat, neîmpărțit, nedespărțit, deși ca om în mormânt te-au așezat ca Domn, se locuiești în lumea creată, n-ai încetat, prin tine lumea și lumina cea dumnezeiască ca raza Tatălui Ceresc ne-a luminat și la cer ne-a chemat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus ta, să te iubim și să-ți mulțumim, fiindcă prin renunțare la desăvârșirea ta și desăvârșirea noastră ai lucrat, de aceea la voința proprie ai renunțat și pe Tatăl Ceresc la moarte cu iubire l-ai ascultat. De aceea, izvorul de voință al Bunului părinte, al vieții deschis pentru noi l a păstrat. Voința Duhului Sfânt pentru noi a împlinit și El ne-a sfințit ne a mântuit și ne-a desăvășit. Anului a slabție Doamnei și Sitoasei B și mulțumie, fiindcă sabia cuvântului tau înroșit în focul Dumnezesc, pe demon i-a acertat și a lungat pe cei sporcați fățarnici, ucigaj, de Surile de-a înfruntat, pe cei morți cu mâna ta am învățat, și a înviat. Pe cei bolnavi e a vindecat, pe cei neștiutori cuvântul tău i invățat. învățat, înțelepciunea ta adâncul tainelor ne-a dezlegat, smerenia ta ne-a înălțat. Darul tău ne-a ajutat, puterea ta în noi a așezat, birința ta prin noi e câștigat, de aceea la tronul slavii talii ne-am închinat.